mzungu ambao tumefikia kwa maana kwamba ukubali kuwa wakala kutukusanyia ushuru wetu wa mfuko wa elimu pamoja na ushuru wa tano ya bidila huko nyuma ukusanyaji wa ushuru ilikuwa ni ofisi ya ushirika ambayo iko chini ya mashauri ndio ilikuwa inapita kwenda kuchukua cheki kwa vyama vya msingi kwa hiyo utaratibu huko kweli umetuletea madhara makubwa mambo matatu yamejitokeza leo taratibu huo cha kwanza halmashauri imepoteza fedha nyingi kwa sababu ya udanganyifu ambao ulikuwa unafanywa biamba msingi takriban kwa miaka mitatu zaidi ya bilioni moja milioni nane, laki mili na shirina, tatu zilipotea katika makusanyo lakini jambo la pili ushiru wetu kwaona hatupati kwa wakati kwa maana yake tulikuwa na feli miladi kuitekeleza